ren unitatea, atarian, bideo kuriikulua bost Martin albizu naiz, hogeita hemezortzi urte ditut eta lasartekoa naiz, eskola bateko autobus gidaria naiz, hamar urte egin ditut lan honetan eta ez dut punturik kaldu. Delineatzaile ikasketak dauzkat, euskara eta gaztelania ondo dakizkit. Frantsesa nahiko ondo dakit, baina ingelesa ez dakit. E gidabaimena daukat eta kamioiak dakit. Ni Carlo naiz berrogeita bi urte ditut eta Italiakoa naiz, Florentziakoa Harreragilea naiz eta hemezortzi urte egin ditut Florentziako hotel ospetsu batean. ingeles filologian lizentziatua naiz, hizkuntzak, italiera, ingelesa eta Frantsesa ondo dakizkit. Alemana ez dakit ondo, baina moldatzen naiz. Gaztelania gutxi dakit, baina dena ulertzen dut. Word eta Excel programak erabiltzen dakit.